inteligentní muž zda najde dívku nebo vdovu, která by menším věnem vládla. Podobenka vítána, ne však podmínkou. Jen vážné nabídky pod značkou státní zaměstnanec novému životu vstříc do administrace tohoto listu. Karel Poláček a hlavní přelíčení. Milý vládíčku, Možná, že ti křivdím, já si hned dělám myšlenky. Možná, že je v tom něco jiného. Tak už se nezlob a přiť, Když ne, tak vím, na čem jsem a dám to advokátovi. Jestli nepřijdete, pane Maršík, tak bude zle, nepsem ke všemu odhodlaná. Jednoho dne řekl tchám, Pepíku, tohle by už nešlo, já vás tu nechci mít, ohledněte se po něčem jiném. A očoural se ven, napadaje na jednu nohu, kterou mu kdysi motičkou přerazil sedlák, jenž ho přistihl při polním pichu. V jeho lisé lepce převalovala se stále jedna myšlenka, sedí mi to na krku. Já je tu nechci a nechci. Mohl bych dostat uznalou partai, která by platila o několik stováků víc a tím by mě bylo pomoženo. Domek starého barchánka stál na hranicích Velké Prahy. Nedaleko odtud byla stanice celníků se zelenými výložkami, kteří vybírají od povozů dlažebné. Zvolněná krajina byla místy pokryta chudým lesíkem, který byl obehnán ostnatým drátem. Barchánek zametl dvorek a nadspal si dýmku. Domal o majetku, zisku a výnosnosti a vzdychal při pomyšlení, že kolem bydlí chytří lidé, ale on sám zahazuje své štěstí. Má se dále dívat na to, jak se v jeho domku roztahuje dcera s rodinou, Kdyby měl pokoj volný, pak by jej mohl pronajmout letním hostům, kteří nehledí na kroč, neboť letní hosté si přejí a jsou neopatrní na peníze. Stařec se rozhodl, že už nebude dělat dobráka a že udělá pořádek. Maršík měl dnes volno po 24 hodinové službě a mohl zůstat ležet, leč nemohl spát. Žena vypravovala děti do školy, což se neobešlo bez povyku. Děti vňukaly a pištěly při že žena zlostně kdákala, nic nedbajíc na to, že muž je unaven. Život jeden zatracený, pokoje není a není. Obyčejně si žena v jeho přítomnosti nedovolovala, byla tichá a bála se ho vyrušovat. Maršík vstal a podíval se do zrcadla. Spatřil v něm trudovitý obličej s kartáčkem bledých vousů pod tupým nosem. Nicméně patřil na svou tvář se zalíbením. Zejména se obdivoval svému účesu. Vždy dbal na to, aby spod koketně nasazené železničářské čapky vyhlížel pramínek světlých, zakroucených vlasů. Mohla by si ho vzít nějaká statkářka. Ruměná žena plných měder. On by nic nedělal, jenom by koukal, kde by se dobrého snědl a vypil. Zatím má ženu se špičatou bradou a vypoulených očí, mezi lidi s ní nemůže, protože ona nedovede s nikým pojednat. Člověk se s ní nemůže pověrazit a zasmát. Pak si vzpomněl, že tchán ho hned po ránu urazil. Oblékl si blůzu. A vyšel na dvůr. Po několika slovech se oba muži rozešli rozhněvání. Kdyby byl zeď prohlásil, že si najde jiný byt, byl by stařec poněkud upokojen, neboť najít byt je možno. Avšak on pronesl výstřední a nesmyslné tvrzení, že si sám postaví domek. To naplnilo tchána nelibostí a hněvem, neboť on nemiloval slova pronášená do větru. Stařec věděl, že jeho zeť není z lidí, jimž je usouzeno nabít majetku. Je třeba zvláštní lstivosti k tomu, aby člověk přilákal peníze a velbloudí houževnatosti, aby je udržel. Majitel musí být skoupý na slovo, neboť majetek má mnoho nepřátel. Jeho zeť nemůže nikdy nabít majetku. Cítil, že neměl nikdy svolit k tomu, aby si jeho dcera Maršíka vzala. Měla si vzít muže, který by v majetek zvětšil, nikoli zmenšil. Zeď vyhledává společnost, je hlučný a dává se slyšet, neboť je marnivý a lačný chvály. Maršík se rozhodl, že půjde do hospody, aby se povyrazil. Když se rozptýlil jeho hněv, viděl, že pochybil, když lehkomyslně prohlásil, že od chánů v byt nestojí a že si postaví domek sám. Seděl v hospodě a oddával se myšlení. Avšak jak získat peníze k postavení domku? To je to právě. Jak to, že někteří lidé dovedou přilákat k sobě peníze? Bohatí lidé střeží své tajemství a nikomu je nevydají. Snad znají ona slova, kterými se otvírají poklady.